оглухлому і вчаділому від власної ненастанної колотнечі в ім'я єдиного і найвищого Бога в подобі портрета на банкноті, запущеної в шлунок і геніталії душею, де вона пропала навіки. Сталася пропажа маленької непомітної людинки, однієї з кількох мільярдів на земній кулі, однієї часточки з тієї маси живого матеріалу, що зменшується щодня на кілька десятків мільйонів особин, і щодня ж приростає на ще більшу кількість. Хто про те зникнення відає? І для кого той факт є знаком тривоги? Для Всесвіту, держави та її владців, суспільства, хіба що для тебе, Наталко, та може ще кількох павлових знайомих, якщо вони не повторили Павлового шляху в безвість. «А що? Може бути і таке?» – спитала в себе Наталка. І ми не мали сумніву. «Може. А раз так, то ця стезя вготована й тобі. І спробуй її оминути. Страшно?» «Страшно. Але власний страх не мусить бути сильнішим за власну совість». Бо тоді й справді не варто вважати себе людиною, і вже краще – мотузка й сучок на дереві, аніж зневажати себе, живучи в страхові, все подальше життя. Поїзд різко загальмував. Наталка, мов би, зі сну скинулась і вперше подякувала подумки залізниці за нагоду вибрости із потоку напіврозмислів, напівмарення. Про що? Про банальне й буденне про вічну необлаштованість світу та його непозбутню недосконалість, закономірну неспромогу бути зручним, затишним і привітним для кожного з майже семи мільярдів у ньому сущих, зокрема для неї, наталки. А може все оце передумане за півночі і переболене вкотре? Може, не таке воно й банальне, дріб'язкове? І в чому тоді, Взагалі сенс існування світу, якщо в ньому не знаходиться місця для звичайнісінького маленького щастячка, окремо взятої маленької непомітної людини. Хіба котрась глобальна проблема переважує чиюсь конкретну долю? І хіба її вирішення не передбачає доброчинного впливу на ту долю? Все ж для людини і все в ім'я людини. Гучне гасло з незапам'ятного минулого. Чи, може, ми хибно розуміли суть гасла, бо неспроста ж герой анекдоту, повернувшись із чергового партз'їзду, захоплено відзвітував перед односельцями. І що характерно, я бачив цю людину. Тьфу, знов за рибу гроші. Сказано ж, куди ніч, туди й сон, туди й нерозмотаний клубок думання-передумання». Наталка звелася і сіла на полиці. За вагонною шибкою заяскріло край небо. Скоро провідниця почне будити пасажирів, готуючи їх до прибуття. Обережно, щоб не шуміти, відсунувши двері, Наталка вийшла з купе. Притулилася лобом до вихололого за ніч віконного скла. Стояла і думала. Микола сказав, що озветься десь через півтора місяця то вже буде початок жовтня, о жовтні у Павла день народження, а вона не матиме змоги його привітати ні листом, ні дзвінком, ніяк. І півтора місяця здавалось їй неподоланою вічністю. Сонце ще не було видно, воно осьось ось мало з'явитися за далекого пасма чи то лісу, чи верхньої окрайки гір, позначеною на тлі просвітленого неба, Зазубраними, і коли воно врешті явило свій іще доступний окові, бо не сліпило, а тільки починало наливатися жарінню, лик світові, погляд увібрав божественно красиву урочисту картину. Якби тут стояв художник, йому б довелось вигадувати незнані досі барви і шукати їм назви, і йому б не вистачило полотна аби перенести на нього цю неймовірну картину в усій її повноті. І хоч її спостерігачем був не художник, вона все одно збурювала в душі відчуття нереальності і на когось слабкодухого легко могла навести містичний страх. А спак до слабкодухих не належав і не міг таким бути, інакше не мав би права зватися вождем свого люду. З вождем безсильної волі цей люд уже давно зник би з земного простору, частина якого, та ще й яка частина, лежала зараз перед оспаком, переживаючи народження нового дня. Він провів тут, на вершині гори всіх предків,